Arti sebuah kerinduan yang terucap dengan lidah kita tentang Allah Subhanahu Wataala, tentang ridho Allah Subhanahu Wataala, tentang surga, neraka, iman kepada Allah Subhanahu Wataala, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamah, dan segala hal yang disebutar Islam. Sudahkah kalimat-kalimat tersebut? Di saat terucap di bibir Sekaligus dirasa oleh hati nurani kita Berapa kali kita menghadiri diskusi tentang Islam Seminar tentang Syariat, Perencanaan dalam dakwah dan lain sebagainya Seberapa besar makna kedekatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita rasakan dari segala gebiar aktivitas itu Teringat sabda Nabi SAW Ada orang yang membaca Al-Quran Akan tetapi bacaannya tidak bisa melewati tenggorokannya. Artinya ada orang yang berbicara tentang perjuangan untuk Islam, syariat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya Akan tetapi Pembicaraan tersebut hanya bergema Di tenggorokannya saja dan tidak bisa terus meresap ke hati Ada orang yang sibuk diskusi tentang Islam dan berbicara tentang pemikiran Islam dan Islam Akan tetapi diskusi dan pembicaraan tersebut Hanya berputar-putar di seputar otak kepalanya dan tidak bisa dihayati oleh hatinya ada orang yang lantang suaranya mengajak orang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan metode penyampaian yang amat menarik Akan tetapi ajakannya tersebut hanya untuk orang lain Sementara hatinya sendiri tidak merasa terpanggil untuk menyambut ajakan tersebut Itulah orang-orang yang didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat Di dunia mempunyai gelar kebesaran dalam urusan agama Akan tetapi gelar-gelar tersebut tidak mereka ketemukan di akhirat yang kita lakukan di saat ini dan di saat-saat yang telah lalu dari diskusi tentang Islam dan dakwah yang sering kita suarakan dan kita perdengarkan kepada orang lain tentang iman, surga neraka dan lain sebagainya. Sudahkah semua itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengagumkan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam? Pernahkah di saat kita mendiskusikan syariat Islam Tiba-tiba kita mendengar suara adhan Lalu kita bergegas menyambut seruan muadzin Untuk khusuk sholat berjamaah Sudahkah kita yang di siang hari Sibuk berbicara tentang ridha Allah SWT Surga dan kerinduan kepada Allah SWT Lalu di tengah malam Kita mengkhususkan waktu untuk memadu kasih Dengan Allah SWT Jika ini semua belum kita lakukan Tanyakan pada hati kita sendiri apa makna perjuangan kita tentang Islam, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan untuk menumbuh suburkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa arti sebuah pemikiran tentang Islam jika bukan untuk menjadikan kita rindu keselamatan di akhirat? Apa arti kalimat yang diucapkan oleh lidah kita tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam jika tidak kita sambung dengan merintih khusyuk dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sepinya malam? Ya Allah, pencipta cinta dan kerinduan. Jadikanlah kecintaan dan kerinduan kami hanya kepadaMu dan KarnaMu, Ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang gemar menyampaikan kebenaran sekaligus mudah untuk mendengarnya, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menyeru kepada kerinduan kepadaMu dengan hati dan lidah kami, Ya Allah. Jadikanlah kami sebab rindunya hamba-hambamu kepadaMu. Wallahu a'lam bishawal.